Tukuzwe milele karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi ninamshukuru Mungu aliye mwingi wa fadhili kwa kutufadhili tena asubuhi ya leo tunaweza kuungana na mwimbaji zaburi kusema e Mungu jinsi zilivyo na thamani fadhili zako wanadamu hukimbilia uvulu wao zako watashibishwa kwa unono wa nyumba yako nawe utawanywesha mtu furaha zako maana kwako wewe iko chemchemi ya uzima katika nuru yako tutaona nuru zaburi ya 36 mstari wa saba, hadi wa tisa. rafiki mpendwa leo tumepewa neema ya kuendelea kutafakari sehemu ya nne ya kichwa hiki kinachosema una nini mkononi mwako una nini mkononi mwako Tumeona katika tafakari zilizotangulia kwamba Mungu anatumia kile mtu alichonacho mkononi mwake kumfanikisha na kuuonyesha ukuu wake. Mungu anatumia kile mtu alichonacho mkononi mwake kumfanikisha na kuuonyesha ukuu wake. Tumeona kwa Musa alitumia fimbo aliyokuwa nayo. Ukienda kwa mwanamke mjane wa Sarepta, alitumia konzi ya unga na mafuta kidogo yaliyokuwa yamebaki kwenye chupa kumlisha huyo mama na mwanaye, pamoja na nabi Eliya hadi mvua iliponyesha na chakula kupatikana. Biblia inasema Eliya akamwambia yule mwanamke mjane, usiogope. Enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee. Kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitatapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile bwana atakapoleta mvua juu ya nchi basi akaenda akafanya kama alivyo sema elia na yeye mwenyewe na elia na nyumba yake wakala siku nyingi na yeye mwenyewe na elia na nyumba yake wakala siku nyingi lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha Sasa na neno la bwana alilolinena kinywa cha Eliya. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha. Sasana neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Eliya. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha kwanza cha wafalme sura ya 17 mstari hadi wa 16. Tuliambiwa mafanikio ya kile mtu alicho nacho mkononi mwake hayako katika wingi bali katika uweza wa Mungu unaoenda kazi ndani yake mafanikio ya kile mtu alichonacho mkononi mwake hayako katika wingi bali katika uwezo wa Mungu unaotenda kazi ndani yake na huo uweza wa Mungu unaonekana kwetu tunapokubali kuitii sauti ya neno lake huo uweza wa Mungu unaonekana kwetu tunapokubali kuitii sauti ya neno lake utii ndio nguvu itendayo kazi nyuma ya imani utii ndio nguvu itendayo kazi nyuma ya imani Kilichofanya unga usipungue na mafuta siishe ni uti wa mjane wa Sarepta kilichofanya mafuta yasiishe na munga usipungue ni uti wa mjane wa Sarepta imeandikwa basi akaenda akafanya kama alivyo sema Elia basi akaenda akafanya kama alivyo sema Elia rafiki mpendwa Mungu hamdai mtu kitu asicho kwa nacho Mungu hamdai mtu kitu asicho kwa nacho. Siku zote ni kile kile mtu alicho nacho ndicho anachotaka ukubali kukiachilia mkononi mwake kwa imani ili uweza wake ukutendee makuu. Kile kile mtu ulicho nacho ndicho anachotaka ukubali kukiachilia mkononi mwake kwa imani ili uweza wake Mungu ukutendee makuu. Bwana alipomwambia Musa itupe fimbo yako chini. Alichotaka kuona ni utii wa Musa na ilipogeuka kwa nyoka akamwambia nyosha mkono wako umkamate mkia alichotaka kuona ni imani ya Musa alipomwambia Musa itupe fimbo yako chini kutoka nne, tatu, alichotaka kuona ni utii wa Musa na ilipogeuka kwa nyoka akamwambia nyosha mkono umkamate mkia kutoka nne nne, alichotaka kuona ni imani ya Musa Hakuna utii wa kweli pasipo imani ya kweli, na hakuna imani ya kweli pasipo utii wa kweli. Hakuna utii wa kweli pasipo imani ya kweli, na hakuna imani ya kweli pasipo utii wa kweli. Mtu anayetaka kufanikiwa kwa uwezo wa Mungu, ni lazima akubali kumtii na kumwamini Mungu kwa kufanya kile anachoagizwa kufanya. Mtu anayetaka kufanikiwa kwa uweza wa Mungu, ni lazima akubali kumtii na kumwamini Mungu kwa kufanya kile anachoagizwa kufanya hicho ndicho kilichokikamilisha imani ya mjane wa saremta. hicho ndicho kilichokikamilisha imani ya mjane wa saremta. alimwamini Eliya nabii wa Mungu na akafanya kile alichoagizwa alimwamini Eliya nabii wa Mungu na akafanya kile alichoagizwa Rafiki mpendwa changamoto yetu kubwa iko katika kutii na kufanya kile tunachoagizwa. Changamoto yetu kubwa iko katika kutii na kufanya kile tunachoagizwa. Tunatumia muda mwingi sana kutafuta maoni ya watu na pengine kutafuta kama kuna mtu mwenye uzoefu na hicho tunachoagizwa na Bwana. Tunatumia muda mwingi sana kutafuta maoni ya watu na pengine kutafuta kama kuna mtu mwenye uzoefu na hicho tunachoagizwa na Bwana. Hapo ndipo tunapokosea hapo ndipo tunapokosea angalia kama Musa angetafuta uzoefu kwa watu wengine asingempata mtu mmoja kama Musa angetafuta uzoefu kwa watu wengine asingempata hata mtu mmoja vivyo hivyo kama mjane wa saremta, angetafuta uzoefu wa wajane wengine asingempata hata mmoja Yesu alisema katika injili ya Luka sura ya 4 25 26 Luka 4 25 26 Yesu alisema lakini kwa hakika nawaambia palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya wakati mbingu zilipofungwa miaka mitatu na miezi sita, njaa kuu ikaingia nchi nzima wala Eliya hakutumwa kwa mojawapo ila kwa mjane mmoja wa Saremta katika nchi ya Sidoni Hakika nawaambia palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za Eliya wakati mbingu zilipofungwa miaka mitatu na miezi sita, njaa kuu ikaingia nchi nzima wala Eliya hakutumwa kwa mmoja wapo ila kwa mjane mmoja wa saremta katika nchi ya Sidoni rafiki mpendwa kwa habari ya kumwamini Mungu hatupaswi kutafuta uzoefu wa watu wengine kwa habari ya kumwamini Mungu hatupaswi kutafuta uzoefu wa watu wengine Tunapaswa kuamini neno lake na ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Tunapaswa kuamini neno la Mungu na ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Biblia inatuambia katika unabii wa Isaya sura ya 119, Isaya 1:19. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Tuombe Baba wa Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo, tunakutukuza na kukusifu wewe peke yako uliye Mungu wa kweli. Tunakuabudu na kukumhimili wewe uketie mahali pa juu Tunakushukuru kwa wingi wa upendo na fadhili na wema wako kwa wanadamu. Asante kwa kwani ni mapenzi yako kutuokoa na kutukomboa na kutufanikisha katika mambo yote. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Asante kwa neema na baraka zote ulizotukirimia pamoja na Yesu Kristo. Asante kwa uzima wa milele uliotutamkia kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa Roho Mtakatifu wako anayetufundisha na kutuongoza na kutusaidia katika kujua wewe Baba na Yesu Kristo mwokozi wetu. Asante kwa ajili ya malaika zako nao watuma kutuhudumia. Sasa na mapenzi yako. Jina lako litukuzwe milele Bwana. Tunakushukuru kwa msamaa. unaotupa kila siku. Asante kwa utakaso wa damu ya Yesu. Hata sasa ni wewe Bwana rehemu na kutupa kibali cha kusimama mbele zako kwa jina la Yesu Kristo. Jina lako litukuzwe milele bwana. Tunakuomba utufunulie akili zetu tukapate kuelewana na neno lako. Umesema ni kwa kuamini na kutii ndipo tutakapokula mema ya nchi. Tunakuomba neema yako tuwezeshe kukubali kuachilia vyote mkononi mwako na kwa imani kufanya yale unaotuagiza kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuamini Mungu utupendae Tunaamini hutatuacha wala hutatupungukia. Tunaamini kuona wema wako Bwana katika nchi ya walio hai. Tunakushukuru kwa mema yote uliotukirimia. Jina lako litukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi Silo, leo ni tarehe 21 Septemba, mwaka wa 2023. Rafiki mpendwa kwa habari ya kumwamini Mungu hatupaswi kutafuta uzoefu wa watu wengine. Tunapaswa kuamini neno lake na ushuhuda wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Mungu akubariki iwe siku njema. Damu ya Yesu Kristo yetuneneayo mema ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote. Jina la Bwana likatuinue. Amen.